A hajó sohasem lett volna képes felemelkedni a felszínről, de ahogy a föld körül keringett, mint egy alvó bálna a végtelen sötét óceánban, nem a tömege jelentette a problémát. Mélyűri hajtóműve páratlan volt, a legmodernebb berendezéseket helyezték el benne, létfenntartó rendszereinek működését másodlagos biztonsági rendszerek segítették. A küldetése nemes volt. Egy kolóniát kellett találnia, túl kellett juttatnia az emberiség magvait azon a kis kékfehér golyóbison, ahol a faj kifejlődött. A hajó azok számára, akiket kiválasztottak az új világot megcélzó utazásra, lehetőséget adott arra, hogy megszökjenek annak a pusztításnak, kiszipolyozásnak, kizsákmányolásnak a hatásai elől, amelyet vétkesen, közömbös és nem törődöm mellődeik tevékenysége miatt kellett elszenvednie tengerré változott szülőbolygójuknak. Az űrsiklóban szkafanderbe öltözötten ülő Jacob Renson kinézett a hozzá legközelebbi ablakon, és elismerő csodálattal mérte végig a kovenant vonalait. Ő volt a hajó kapitánya, a kovenant volt az ő hajója, a hajója és a jövője. Tisztában volt azzal, hogy a hajóra telepített, mindent látó, mindent halló mesterséges intelligencia anya mellett nem sok tennivalója lesz majd azon kívül, hogy elviseli a mélyámot, amíg eljutnak arra a bizonyos, távoli világra, amit kiválasztottak a számukra, amíg megérkeznek az Origa-hatra. A tervek szerint útközben többször is kilépnek majd a fénysebességnél gyorsabban végrehajtott repülési szakaszokból, hogy feltöltsék a hajó energia készleteit. Ezekre a megszakításokra rutinszerű feladatként tekintett mindenki. Jacob arra számított, hogy minden rendben fog történni, és a legénységnek, valamint személy szerint neki a lehető legkevesebb alkalommal kell majd közbeavatkozni a folyamatokba. Érezte, hogy Indri mitun őt figyeli. A karó vékony, sötétbőrű férfi az övével szemközti ülésben foglalt helyet és újra meg újra úgy tett, mintha a bal személyhez illesztett kompjúterlencsét igazgatná, valójában azonban a kapitány nézte. Jacobnak már kezdett az idegeire menni a dolog. Zavarta, hogy Métun, a felszállás első pillanatától fogva, a repülés során végig ezt csinálja. Nézze, Métun, ha kérdezni vagy mondani akar valamit, akkor kivele. vele? Nyugodtan, bármiről is legyen szó. A Vélend-Jutani képviselője mögötti ablakon túl feltűnt a föld ívelt pereme, amely mintha együtt mozgott volna a dokkolásra készülő űrsiklóval. Mítunon látszott azon töpreng, hogyan reagáljon a felszólításra. Megpróbált határozottan nézni és beszélni, de amikor megszólalt, a hangja eléggé zavartnak és bizonytalannak tűnt. Nem én kértem a feladatot, nem én akartam szemmel tartani magát. Jacob összepréselte az ajkait és bölcsen bólintott. És én sem kértem senkitől, hogy tartsanak szemmel, vagyis ebben azonos oldalon állunk. Arra számított, Mithun erre tesz valamilyen megjegyzést. Amikor ez elmaradt, úgy döntött, tovább erőlteti a dolgot. Szóval a megfigyelt szeretne megtudni valamit a megfigyelőjéről. Ha nem bánja, árulj el, egészen pontosan miért figyel engem. A társaság képviselője nyelt egyet, ismét megpiszkálta a kompjúter lencséjét, majd megigazította a zubbonya alatti ingallért. A jelek szerint nem igazán tudta, mihez kezdjen a kezeivel. Ahogy észrevette, hogy Jacob összehúzott szemmel figyeli, a mozdulatai felgyorsultak és még ügyetlenebbek váltak. Az ablakon túl a delejes hatású kozmosz úgy forgott, mint a körhintán ülők körül a világ. Meg kell értenie, kapitány, hogy az embereink és a gépeink ugyan tökéletesek a tulajdonságok felmérésében, a paraméterek meghatározásában, de ha egy ilyen történelmi jelentőségű vállalkozás végrehajtására kijelölt legénység tagjairól van szó, folyamatosan újra és újra ellenőriznünk kell a kiválasztás helyes voltát. Jacob elmosolyodott. Örültem volna, ha nem használja a vállalkozás szót ezzel a küldetéssel kapcsolatosan. Ezúttal volt is némi értelme annak, hogy Métun megigazította a kompjúter Az arc kifejezése elárulta, pontosan érti Jacob mire gondolt. Jacob csalódott volt. Válaszként egy nevetést, de legalább egy mosolyt várt, de a jelek szerint a társaság embere nem volt az a barátkozós típus. Ez most valami vicc volt. Értem, felelte mítun. bár valószínűleg éppen a lényeget nem értette. Feltételezem, jobb lett volna, ha más kifejezést használok a... térjen már a lényegre, Míton. Az űrsikló előtt, ahogy a monitorokon is, egyre közelebb kúszott hozzájuk a kovenant írdatlan tömege. A társaság képviselője bólintott... A jelek szerint megkönnyebbülésére szolgált, hogy már nem kell udvariasságot és tapintatosságot színlelnie. Jól van, őszintén szólva vannak néhányan, akik nem egészen biztosak abban, hogy a társaság a legmegfelelőbb párt választotta a vállal, a küldetés vezetésére, mondta mitun. Zégóba szemébe nézett. Mitun ezúttal állta a pillantását, egyetlen arcizma sem rándult össze. A küldetés irányítója nem más, mint anya, mondta Jsékob. Én csak a hajó kapitánya vagyok, a feleségem pedig a rakományért felel, a helyettesem nem ő, hanem oram. Mi nem is Daniels miatt aggódunk, felelte Mitun határozottan. Sokkal inkább ön miatt. Értem, és megtudhatnám, mivel adtam önöknek, bárkik is legyenek okot az aggodalomra? Métun arcán váratlanul halványmosó jelent meg. Vannak olyan személyek, akik úgy vélik ön túlságosan… laza. Nem elég komoly ahhoz, hogy önre bízzuk egy ilyen óriás és bonyolult vállalkozás vezetését. Az űrsikló lassított, közeledett a dokkoló fedélzethez. Jékoz testén enyhere is futott végig, ahogy a kisebb jármű bekerült a kovenant mesterséges gravitációs mezőjébe. És elárulná, hogy önök milyen okok miatt vonták le azt a tudománytalan következtetést, hogy túlságosan laza vagyok. Bizonyos levelezésekből. Métun félrefordította a fejét, lerít róla, ismét kényelmetlenül érzi magát. Azokból az üzenetváltásokból, amelyeket öneszközölt bizonyos személyekkel. Ezekből az üzenetekből az derül ki, hogy kimondottan lelkesedik a projektel nem szoros összefüggésben álló dolgok iránt. A társaságnál vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy például a sportok iránti rajongása elterelheti a figyelmét a kötelessége teljesítéséről. Sportok Jacob olyan váratlanul hajolt a társaság képviselője felé, hogy Mithunnak összerándult az arca. Ide hallgasson Az egyik oka ami miatt én lettem a kovenant kapitánya, Éppen az volt, hogy empátiával viseltetem a telepesek érdekei iránt. Amint megérkezünk az Origa hatra, nekem kell majd felügyelnem a kolónia megalapítását. Ehhez egészen más képességek és tulajdonságok szükségesek, mint mondjuk egy csillaghajó kapitányi tisztének betöltéséhez. Hátradőlt az ülésben. A társaság olyas valakit akart, aki egy személyben mindkét feladatot el tudja látni. Ezért választottak engem. A névtelen azok, pedig, akik a társaságnál rosszaják a kinevezésemet, nos, felköthetik magukat. Enyherászkódást éreztek, az űrsikló célba ért a dogban. Jacob örömmel tapasztalta a teljes értékű gravitáció jelenlétét. Zero g nehéz lett volna bárkibe belerúgni, már pedig egyre nagyobb kedve támadt ahhoz, hogy ilyen módon fejezze ki a véleményét tunnak, pontosabban a hátsójának. Nyugi, parancsolt magára. Mitun talán egy hét alatt többet keres, mint te egy év alatt, de hiába, mert ő csak egy céges kedvencke, egy reménybeli titán, te pedig valódi kapitány vagy. Elhatározta, felülemelkedik a kicsinyességen. Tisztában volt a saját képességeivel, és azzal is mi vár rá? Bíz magadban, a tudásodban, az ügyességedben. Csak nyugi, már túl késő ahhoz, hogy a v jutani valaki mást állítson a neked ígért posztra. Az a helyzet, hogy az igazgató tanácson belül elhangzottak bizonyos megjegyzések. Folytatta Mitun, miután az űrsikló dokkolása befejeződött és megkezdték a kiszállást. A többség elégedett az ön kinevezésével hideo jutani is közéjük tartozik, de a Wieland kontingensen belül vannak olyan személyek, akik még mindig úgy érzik, bizonyítékokat kell kapniuk. Most ugrat, igaz? kérdezte Jacob. – A két cég már jó ideje egy társaságot alkot. Villend jutani. Elindult az egyik széles folyosón. Azt hittem, az ilyen belső harcok meg a hasonló stobaságok rég véget értek. A cégek egyesítése sohasem zajlik le zöggenőmentesen, magyarázta Mitun. Azok, akik az ilyen folyamatok során megőrzik a pozíciójukat, általában gyorsan alkalmazkodnak az új körülményekhez, de mindig lesznek néhányan, akikben megmaradnak bizonyos rossz érzések. Jacob maga sem tudta miért, kezdte megsajnálni a fickót. És ezek a néhányak, mondta megenyhüllő hangon, Megkérdőjelezik a képességeimet? Nem hisznek abban, hogy alkalmas vagyok kapitánynak? Ők mindent megkérdőjeleznek, mondta mítunk komoran. Ezért küldték ide magát, ezért kell követni engem mindenhová, azért, hogy lássa, hogyan viselkedem nyomás alatt az indulást megelőző feszült időszakban. Többé-kevésbé erről van szó. Amióta az űrsikló elhagyta a földet, Először jelent meg őszinte mosoly Mitun keskeny arcán. Két rakodó munkás közeledett feléjük, akik egy telepakolt önjáró platót kísértek a csarnok irányába. Jacob és Mitun kénytelen volt félrehúzódni előlük. Pár másodpercig a falhoz tapadtak, majd könnyed léptekkel tovább mentek. A Covenant belsőjében az fény erős volt, de nem harsány, a szem könnyen hozzászokott. Ugyanakkor semmi sem maradt megvilágítatlanul. Árulja el, ha megteheti. Eddig hogyan teljesítettem? Kérdezte Jacob, amikor tovább mentek. Azon kívül, hogy van némi hajlama a szarkazmusra, felelte Míthun. Örömmel jelenthetem, egészen jól. Helyes! Nem szeretném, ha ilyen röviddel indulás előtt rúgnának ki. Miután már berendezkedtem, miután elstartoltunk, miután befeküdtem a mély álomba, Amúgy se számít majd a dolog. A vészhelyzeteket kivéve a legénység tagjait és a telepeseket csak közvetlenül az úti célunk elérése előtt szabad felébreszteni a mély álomból. Minden más megoldás szabályellenes. Rávigyorgott a cég képviselőjére. Egyébként nem hiszem, hogy az indulási hátra lévő rövid idő alatt a v jutani képes lenne megváltoztatni a korábbi, velem kapcsolatos döntéseit. Métun ezúttal nem mosolygott. Tudja, kapitány szinte már kedvelem magát. Mondta, ezért elárulok valamit. Ha vélend jutani azt érzékeli, hogy veszélybe kerültek a befektetései, valamelyik nagyobb vagy akár apró projektben, akkor bármit megtesz az érdekei megvédéséért. Jacob megtorpant és homlok ráncolva nála alacsonyabb férfira nézett. Ez azt jelenti, képesek lennének kirángatni engem a mély álomból? Hogy képesek lennének akár most leváltani a posztomról? A legfeljebb 65 kg-os mitun úgy egyenesedett ki, mintha jóval termetesebbnek képzelné magát. Ez azt jelenti, az ön számára az lenne a legjobb, ha kiváló teljesítményt nyújtana a Covenant kapitányaként, és semmi olyasmit nem tenne, Amivel elbizonytalaníthatja a kompetenciájába vetett hitet, az lenne a legjobb, ha ezt az állapotot minimum addig fenntartaná, amíg a hajó áthaladta Neptunusz pályáján. – Köszönöm! – Jacob elmosolyodott. – Amíg úton vagyunk, megpróbálok úgy viselkedni, ahogy elvárják tőlem. – Ezt igazán nagyra értékelem – mondta Mitun. Így nem csak önmagának kedvez, de az én dolgomat is jócskán megkönnyíti, már ami a jelentések megírását illeti. Miféle jelentésekről van szó? Mindkét férfi megfordult, és a feléjük közeledő nőre, Danielsre nézett. Annak ellenére, hogy az indulás előtti végső előkészületek komoly megterhelést jelentettek a számára, Jacob felesége a kovenant rakományáért és a terraformáló eszközökért felelős tisztje megőrizte a higgadságát, és a tekintete is érdeklődő maradt. Nem is sejtette, ezzel milyen komoly hatást gyakorolt a v jutani képviselőjére. Mindkét férfinál alacsonyabb volt, de valahogy mégis sikerült elérnie, hogy magasnak tűnjön. Valósággal sugárzott belőle a magabiztosság, és... Mitun legalábbis így látta, jóval határozottabb volt a férjénél. Miközben Jacob azért fáradozott, hogy a kemény tesztek elvégzése során megszerezze a kapitányi pozíciót, Daniels könnyen és gyorsan teljesítette a vele szemben támasztott elvárásokat. Jacobot sosem zavarta, hogy, mivel a telepes hajók legénységének kiválogatásakor előnyt élveztek a párok, Esetleg éppen a felesége kiváló teljesítménye miatt kapta meg a kapitányi posztot. Tisztában volt azzal, hogy mindketten ugyanolyan képzettek, mindketten alkalmasak vezetőnek. Talán csak egyetlen különbség volt közöttük. A felesége nem volt annyira laza, mint ő. Métun előtt nem csókolták meg egymást. A legénységet alkotó párok a többiek jelenlétében tartózkodtak az intimitástól, erre amúgy sem volt idejük. Az én jelentéseimről, mondta Mitoon szinte bocsánat kérő hangon. Jacob rávigyorgott a feleségére, és közben a társaság képviselője felé biccentett. Mr. Mitoon azt a feladatot kapta, hogy egy darabig váljon az árnyékommá. A társaság így szeretne meggyőződni arról, hogy semmi örültséget nem fogok tenni, miután elindultunk. Semmi örültséget, vagy, ami még rosszabb, semmi lazaságot. Daniels rávillantotta a fekete szemét a jutani képviselőjére, majd azon a csendes és kedves, de mégis kemény és határozott hangon, amit a legénység tagjai és a hajó felkészítésén dolgozó munkások serege már jól ismert, kijelentette: Nagyon helyes, tartsa csak szemmel mondta kifejezéstelen arccal. "Jacob eszelősen laza vagy lazán eszelős én már csak tudom, hiszen évek óta el kell viselnem a dolgot. Mielőtt mitun bármit felelhetett volna, Daniels hozzátette. Egyébként ő a legjobban képzett telepes hajó kapitány, akit a v jutani fellelhet. Nekem aztán elhihetik. Jacob szeretettel mosolygott rá a feleségére. Elfogult vagy. Hát persze, hogy az vagyok. Ettől függetlenül a társaság szerencsés, hogy neki dolgozol. Én is szerencsésnek valhatom magam, hogy az enyém vagy. Te meg azért vagy szerencsés, mert a tiéd vagyok. És ha esetleg én is szerencsés leszek, tette hozzá mítun, mindent elkövetve annak érdekében, hogy barátibbá változtassa a hangnemet, akkor pár napon belül ismét szilárd talaj lesz a talpam alatt, megszabadulhatok ettől a nyomasztóan megvilágított környezettől, és olyan levegőt lélegezhetek be, amit nem mesterséges módon tisztítanak. Zsékob együttérzőn bólintott, és közben kissé megnyugodott. Jól van, akkor nézzük végig együtt a legfontosabbakat, hajtsuk végre a szükséges ellenőrzéseket. Ha gyorsan haladunk, talán már a következő teherszállító siklóval visszatérhet a földre. A társaság képviselőjéből valósággal sugárzott, hogy éppen ez az, amire vágyik. Boldogan utazom akár teherszállítóval is. Ha szükséges, akár egy ládába is betehetnek. Őszintén bevallom, gyűlölöm az űrt. Sötét, halálos és nem nevezhető barátságosnak. Daniels megpróbálta elrejteni valódi érzéseit, amikor válaszolt. Azt hiszem, önből nem válna valami jó telepes. Telepes? Ugyan? mitum már a puszta gondolattól is megrázkódott.